Bueno, haute esan ginuenen endaieri, uh, nahi ginoelaz gauz batzuk berriak ekarri gure herrian eta bai uh, kultura munduan, bai ekonomian mailan, bai ekologiaan mailan eta nahi ginoela gauz batzuk berritu eta mm, tresna berri batzuk ekarri endaiera eta hemen erabili. Eta... Adibidez, agenda bentean bagnean sartu ditugu gauz behi batzuk, eta, eta gazte politikan sartu ditugu proiektu behi batzuk, eta ekonomia mailan ere sartzen ari dira proiektu behi batzuk. Eta behi hori bagnean, esan dugu, ba, nahi dugu Eusko lagundu, eta desmartsabat martxan az, e, zahidugu guain dela zonbait irabete Euskal Moneda elkartearekin, Eta desmartza hori gauhegun egun beste eman nendu, zenta biak uh, uh, kontseiluan boskatuko dugu endaiaren partaide ofiziala Euskal Monetarekin. Uh -huh. Beraz, bueno, azte arteuntan, izan den udal batzaren, eh? erabakiko da noski, e, aldi guzu pixka bat aurreratu nola eh, gauzatuko den partaideza hori, nola izango da? Momentuko ez egia esateko ez dakigu, partaide tasun hori Berria izan behar da, eta e, lehenik egindugu e, e, turismo eta komerzioaren ofiziokin, buregoarekin eta burego hori ere, partaide da, gaur egun Euskal Monedarekin, eta gero lanen dugu komerziante batzuekin eta kire batzuekin parta hartzeko. Eta huen txartzen da egiko etxeak. Hor izango da, debate bat, zen teknikoki gauz batzuk begiratu behar ditugu urbil, jakin behar nola posibile da egiko etxe bat enzat euskal modeta hori elabidi, eta hori ikusi behar dugu trezorripea generalekin, administrazioan bailan bat irakauz batzuk argitaratzeko, baina badakigu beste moneta batzuekin, beste leku batzuetan, beste etxe batzuk sartu direla. Ordoan, zer ez hemen iparalean eta zer gaitik ez endaiarekin. Ordoan, guna egin uke, ba, adibidez, pizina, mediateka, kantinak, euskurekin, hau ba, atzia, posible eta posible izaitea endaian hori egiten badugu madugu, etxea sartuko didu zonbait eusko, bere, bere, bere sakelan, eta orduan jakin behar dugu nola gaztatuko ditugun, eta hori beste afera bada, ezin dugu likidoz diruz pagatu, Beraz lan egin merduko elkartarekin jakiteko nola erabiliko den euskara hori eh kontabilitate publiko batxean. Bueno, Euskal Herri maian e, ari dago orrelako erabaki bat oso aurrerako ja dela, Europako hainbat herri e, eta lurburoetan esperientzia hau gaur egun e, e, erabiltzen da eta aipatu dituzun zerbitzuak, bueno, ba, e, bestelako moneta baten bitartez e, ordaintzen da. Bueno, ikusi beharko da baina hasira e, batean e, bueno, bai E, ez dakite erritarrekin e, kompartitu du, duzut tenean e, planteamendu hau pixka bat zenalako e, bueno, erantzurak e, jaso dituzue jende ba, gutxi ezagutzen ditu uh, monei dauek eh, eta eusko mm. gu, gure, gure ustezen daian gutxi gutxi ezaguna da Horain uh, diken, eta publizitatea ondibat egin berzaio oraindiken diken jendeak uh, ezautzeko, kire izaiteko eta erabiltzeko. Dendetan, mintzatu gera asko, eta Euskal Monetaren uh, kideak pasatzen dira, dende guztietan endaian hori proposatzeko, beraz, desmartza bada. Baina, uh, benetako debatean, urbileko uh, erosketak egitekotan, urbileko uh, produktuak uh, laguntzia, eta jendeak ondu lehtzen du, uh, eta jendeak nairu du Aruntz, joan gehiago hori lagundu, uh, tokiko ekonomiala lagundu, uh, tokiko produktuak konsumitu, eta... Mm, Jendeak ez balin badaki nola moneta behi batekin hori lagundu, berzaie esplikatu, eta hori ulektu eta jendeak adoz izanen da, eta ados da, ikusten da, denda batzuk sartu dira, guk ez ginoen espero, denda horiek sartzea, baina sartu dira, zenta ulektu dute zer zen desmartxa, eta desmartxa ekonomikoa da, kulturala da, ekologikoa da, eta orain jendea parte hartzen du.